BTA eta oshatua dela egiten alda, ala Ludiago, un tipiago, seriozu. Ara, eskenean urte zurte eta malez herriktatzen diren gaiak atzematen ditugu. Eta oinarritzen da herrikarrek eginiko kesen eta oharren inguruan eta urte zurte herripiketzen saiskigu gai berdintzuetan. Uh, Errepikatzen, ergan nahi baitu, beraz, uh, azkenean gauzak ez direla aldatzen? Uh, gauzak ez direla aldatzen eh, zentzu batean, onda, Euskararen egoera ez da normalizatua Euskarberrian, eta horren izlada pixka bat txostena ez, egoera ez berdinak ditugu, hau da bat lau egoera ez berdin, afarroan bi egoera, minukigoan beste bat eta euskarak batu beste gora bat ipar Euskal Herrian. Eta orduan horren aldaketa errozkoak ez dira aurkez batetik besteagertzen naiz eta egoan daitezkeinabardurretan aldaketa batzu. Niina bardurak zeina dira berazen. Gehiago dira, izkuntza politika bakotxean ematzen eh, duen aintzina pausilotuak, eta gero ere bai, atxeman dezakegu ere, herria erritarren aldetik, egon daiteken gogo edo beharren agerian ustea. Errandezakegu adibidez, Nafarroan, biziki agerian gelitu da, euskal ege berri baten beharra eta sonifikazioak herritarrerren desberdinkeria sortzen duela eta hori gainditu beharra. Hortako ere gaurko prentxorriko Iruinan egin duzu, ez? Bai, bo, egia da urtero aldatzen dugula eremuz eta aurten Nafarroako eremuan landu na izen eta Bizketik gustara izan eta beraz lentasuna edo gehien agerian agertzen dena Nafarroako egoera da eta egia da. Gaur egun, ba, nafarroan dugun ez dara da, eskararen inguruan, pitpilean dena. E, gainera, prentxe horrekoan, giza eskubiden deklarazio unibertsala ipatudu zuen, irurogeita mar urte beteko baititua aurten zergatik gogora ekarri data hori? E, bai, giza eskubiden deklarazio unibertsalak urte beteko ditu, eta giza eskubiden deklarazio unibertsalaren bigarren artikuluan,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 zkun eskubide batzuen jabe diren. Uh, beraz horrek erra nahi duena da azkenan oinarritzen garla gizu eskubide batean hizkuntzaren gaiak gizu eskubidea da, hiztunak uh, eskubide batzuen sujetu dira eta a hizkuna hizkuntzarenak ere. Eta horregatik ere botere publikoen lana azpimagatu na izan du be, be tokiak?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 eskubideak uh, bermatzeko erantzukizuna beraiena da funtxean. Indaga beraz, instituzioetan uh, emaitea behar ezkoa da zonustez? Bai, alde batetik eh, instituziak beren ardurak hartu bardituzte eskubide horiek egik eta bestetik ere ikusten duguna da herritarren aldetik badela emeia,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 Hor, egan bezala, urtero, uh, beraz, behatokiak aurkezten duen txosten hortan, egitarren kexak agertzen dira, kezkak, xalaketak, ezkenean, euskararen tolo, telefonoa erabiliz, eta akuilari aplikazioaren bitartez ere, ordoan, aplikazio behirian ola funtzionatu da hor? Kexak egenak aplikazioaren bitartez egin dira, bizikia da aplikazioa hori eusten dago mugi, zuzunin mugikorrean, Uh, zure izen emaitea egiten duzu, erregistratzen zira, eta hor uh, zure kesa platzalatu dezakezu, kesa horrekin uh, manduzagun uh, uh, errekotxe batek etzaitu euskara zartatu, eta horren kesa edarazena iduzu, e, bidatzen duzu froga, manduzagun idatzizko gutun bat jasoduzula frantxesutxean, horren froga edarazen duzu, eta horri kudeatzen du uh, behatokiak,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 Baina, UASKO surdilago diren gaiak ere lantzen ditugu eta hor baditugu herriko etxeetan lantzi ditugunak eta egia da herriko etxeetatik erantzunak ere ja subira ta biziki bea direla e, ke jasotzeari ta herriko etxe batzak arileradik hizkuntza politika bateramalten eta paisai aldatzen eta jasotzen mailan modu momentu batez e, ke zabat horren inguruan Buk egiten dugun lanketa da harremanetan ez harri ikusteko nola hobetu daitekean zerbitzu hori Eta um, eranttzunak egon daitezke herriko etxearen maldetik, beraz bada hor aukera bat herritarrarentzat aalduntzeko e, da egiten den bezala biziaat konsumitzaileen alorrean, hizkunt eskubien alorrean ere bada aukera handia herritarrak bere hitza emaiteko. Eremu sozioekonomikoan ere lantzen dugularik hoiek e, ...pribatua ere bada, sartzen da barnean... Ba, bank, ...banketxeak edo... ...ostalariak... ...hoi ekin dugularik ere... ...explikatzen diegu... ...ostalariei e, zerbitzu... ...eoskarazko zerbitzu eskaintzea ere... ...badela kalitatezko zerbitzu bat eskaintzea... ...eta bideratzen diegu ere... tresna ezberdinak badirela... ...nebaldin badutea aien enpresa... ...eoskaldon du edo zerbitzu eskaintzea eskaini. Miraz, baina bete... ...benarritzen gara, erritarrak egiten duen... E, Ematzimo norretatik edo salaketetatik biziki importantea da herritarra alduntzear horretan. Mm -hmm. Trexnak badira beraz eh, ba hizkuntza eskubideen urraketeri doakionez, eh, Ipar Euskal Herrian nolako argazkia egingo zenuke zein dira salaketa xala, motak. Erran bezala, baditugu ere mure ezberdinetan, a, administrazio horoko hor railotua, ba, egia da, ez da gola inungo izkuntz politikalik, eh, dena frantzesutzean egizten zailku. eta hor e, badugu, e, okeza ok, sistema bat zaratu eta zaratu afantziar eta adieraztean, nola urratzen duen izkuntzesku bideaz, horan hor baditugu osasun zerbitzua, edo posta, ministeritza ezberdinak, e, trenbidezarea,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 Herrikoetxena e, arloan. Badira, Herrikoetxe zonbait e, e, e, eskara bat zordeak sortu dituzenak eta e ska, e, e, eskaren sustapenenako plan gintza bat osatzen dutenak. Baina norrerek abezie batzuk detektatzen direnean, ba, lanketa bat egiteko aukera ematen du. Bezkalde, edemu sozioekonomikoan ikusten dugu badirela boron batena narritua dela, erabat, Eta hor, badela hainbatera gile sozioekonomiko indar bat egiten ari bere kabuz, inongo laguntzarik gabe. Eta hori badira ere txalotzeak eta zorionak ere izan dira, horretan. Eta gero ondorio eta atik ateratzen dena da, ba, bizkabat aurten Euskal Elkargoak haintzineratena manen duen hizkuntza politikaren beha gire lan, edo zu. Eta ikusten dena da herritatarren aldetik eta eragile ez berrri aldetik badela e, jar, jarrera positibo bat hizkuntzarekiko Hi. Naiko zaila da atxematea hizkuntzaren kontra egon daiteke eragile bat Euska iparrra Euska kokatua dena ah. azalde horretatik herrig gogoaren aldetik bada aukera positiboa ematen duena aukera aintzinera jo daiteko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 Elkargoak bere kompetentzietan dagoena egiteko itza eman du. Eta bere kompetentzia kuadroaren baitan egindezak inguzia intzenerat eramateko naikeria dira zidu. Hor barnean, badira, hainbat landile eta hainbat autetxe ere horren alde emanak direnak. Beraz, gu guztedugu egia da kuadro horren baitan borondatezko kuadro bat da, eh? legeriak ez du albidetzen legu kuadro bate esartzea bainan borondate horretan oinarrituz gauza inhit egin daitezke alda elkargoa bera goitik bera euskaldun du barne funtzional moldea eta zerbitzu eskaintzeko garaian elkargoaren eskumentean diren beste egituraak uraren kudeaketa edo zaborren kudeaketa dena ere mugizu ere euskalduntzen ahal dira alda ere sustapen lan batekin herriko etxe guztietan eredu hori erabil Alda, lanketa bat egin ere, eremu sozioekonomieko ari begira tresnak eskaintzeko eta baliebideak eskaintzeko. Alda ere, ikusgarritasuna eskaini edabideen, elkargoak institutzu dizak aldu lehen plano batean ezarri euskarazko edabideak e edatzeko. Lan eginduzak ebere kompetentzian pe peandiren haisi aldi ere edo edo aurrezkuntzaren ere moan. Eta... Beraz, hori guztia plantan ezarriz eta behar diren baliabideak eta plangintzak EPE-etan kokatuz, eh, elkaruak hainitzegin dezake, baina beti ere izanen da, boron datezko kuadre baten baitan. Gaur egun haizeak alde ditu euskarak, antzadenez, eta espero dugu hori egin dela Eta eo hartuko gira zointzut giren mudak. <susur> eskubiden biden tokiaren urteko txostena, beraz gau aurkeztua izan dena, kontsultatzena aldena? Bai, uegunean atzmanen uzue. Ebeuntza, ebe, ebe horrekin agurtuko dugu elgar, beraz, zaizpea brisketa gurekin milesker. Milesker zuai.